ani žádná nečistota nebo chamtivost, ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány. jak se sluší na svatého. Ani hanevnost, lube, řeči nebo laškování, což se nesuší, nebož raději zdávejte díky. Nebo toto vězte a znajte, že žádný smilník ani nečistý, ani lakomec to je modlu služebník, nemá dědictví království k Kristově a Boží. Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro toto věci přichází Boží hněv na syny neposlušností. Nemějte s nimi tedy nic společného. Když jste s ale nyní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 Motivace tím, třeba, že povzbuzujeme zvědavost přirozenou, anebo slibujeme nějakou odměnu. Ale ani toto nemusí vycházet. Mám ale to zkušenost, co nejvíc vychází, to je osobný vzor. Že lidi, ty děti mají v sobě takovou touhu, takovou,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 O to jde. Co máme se odkoukat od Boha? On, že tady sedí ve své lavičce, modlíte mě a nebudete tady chodit a rušit. Co máme se odkoukat od Boha? Kristus.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 které nás tady vškybe apostol, nebo nejsou to spíš nějaké časově podmíněny mrávny zásady, které se je už nechci přijmout. A pak ta divná vyzva o tom ani nemluvte, ať tyto věci nejsou mezi vámi ani zmiňovány,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 Budeme hajit na nějaké stanoviska církvy z minulosti. Budeme fundamentalisty v tomto smyslu. Měli jsme napomínány apostola a jeho projednání o sexuální morálce jsou Vistě, přiznejme si to, časová podmíněna, on nemohl vidět naše témata, ale zná realitu v křesťanských zborech své doby. Jeho slova třeba jsou napomíněna, pod, ne, jsou, um, časově podmíněna, ale Kristus není ten. Byl včera, je dnes a bude zítra. A tento dopis se dostal do, našeho, do naše Bible, do Nového zákona, protože on káže Krista, a sice Krista, všem lidem i nám. Jeho napomínání jsou teda časově podměněné, ale jsou situačně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 za nás. Oddání je podstata jeho lásky, ne získání. My víme, že ve vztazích mezi lidmi hraje roli agape i eros. Erotické vztahy a neerotické, nebo jiné milování, milující vztahy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 Nepokradeš. Nemějte iluzii, milí bratři, milé sestry. Lakomec se ne nedostane do království Boží ani Krista. Smilník ani nepřisti, ani lakomec, to jest modlo služebník, nemá dědictví v království Boží.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 Možná poznám to, jakým mělim je bohatství a lakomství níčí, jak jsem v tom nesvobodný, jak jsem na tom zlý, jako bohatý. Samozřejmě křesťané s právem se stará o spravedlnost, o spravedlivý společenský vztahy mezi lidmi. Zde. Apoštol napomíná tohoto člověka, který má problémy s tím nakomstvím, s tím bohatstvím. Sám má problém A Jeho řešení je kokejna Krista, kokejna Boha. Kristus vydává sám sebe a pokaždý, když se schází to jeho stolu, zase